Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbilahi rameenu, salatu wassalamu, ala išah ilan bijavan mursalin, nebina Muhammedu, ala aliju sahbija džmainu, abate. Uh, nakon zahvala Allahu dželešana i salavat i salama na njegovog poslanika Muhammeda, salallahu ar-Rahim, kažimo da sadržaj poslanikovih dola koje je učio često bio je predmet istraživanja učenjaka od davnina i davnih dana, tako da je čak i Munkahim koji je poznat po svojim enciklopedijskim dijelima napisao jedno maksus dijelo koje je oprilike nešto stranica gdje je tumačio samo jedan od dio poslanikove dove koji se zove Resara Tebukije. Zato što obično u dolama poslanih s.a.v.a. Govorio je ono u šta vjeruje, govorio je ono za što je vezan jakaj, ono za što je vezan čovjekov život, čovjekova smrt, čovjekova dijela i tražio je od Allaha Đelešanu ono što je važno za svakog čovjeka. I zato mi možemo bez uslučavanja reći da ono što je poslanik Salavahu Arih Veselime tražio u domama jako je važno jer kad je to poslanik sallallahu aleyhi ve sellem traži za sebe, onda je za, to nas, za, za nas to još važnije. <coughs> Jedna od tih dove i sledeća, u koje molio Allah-a za tri stvari u životu. Allahumme inni eselu ke ilmen nafya u risqan taibbenu U, u jednoj od verzi je ovej dove. Allahummoj, molim te da mi daš korisno znanje. Lijepu i dobru halal obskrbu i dijelo koje će biti prihvaćeno kod tebe. Tri stvari. Korisno znanje, halal obskrbu i dijelo koje je prihvaćeno kod Allah Adžaljša. Krenut od prvog. Korisno znanje. <gled> Znanje je inače ono što je odlikovalo Adem a.s. nad ostalim stvorenjima, pa i Melecima. <gledanje> Jer kada je Allah Đelešana obavijestio Meleke da će spustiti, ad, odnosno stvoriti biće koji će biti na zemlji, oni su u čudu pitali za će stvoriti na zemlju, spostaviti nekoga ko će krv proljevati, ko će ne nerečeniti i tako dalje. A onda im je Allah Đelešanov ukazao primjerom na njegove odlike, a ta odlika bila je mogućnost ili moć spoznaje, saznavanja, učenja jednom riječju, znanja. Znači, čovjek kao biće odlikuje ga znanjem. Dalje, također, znanje je prvi korak ka ubuti. Da bi čovjek došao tobe, te te kako kod nas kažu, da bi se pokajio da bi krenuo pravim putem, mora do njega doći znanje. I bez tog znanja i saznanja i spoznaje, čovjek nije u stanju da razpozna pravi put. A dokaz zato je događaj Sulejmana, aleih i kraljice sebe, Barkise, kako je zovu u određenim izvorima, biblijskim, koja kada je došla u kontakt sa Sulejmanom, aleih kada je došla u kontakt sa pravim znanjem onda je rekla da ona se pokorava sa Suleimanom Allahu gospodaru svjetova sa Suleimanom Allahu gospodaru svjetova znači prihvata islam i pokorava se a Allah Đelešanu kao nekakav vid opaske na, tu, na to okazivanje kaže a to što je bila među nevjerničkim narodom Odveluju je od pravo puta i nije znala naći istinu. Znači taj dio govori nam dovoljno da bez znanja nema ništa korisno. Međutim, poslanik s.a.v. ovdje u ovoj dovi spominuje jedan važan opis, a to je korisno znanje. Korisno znanje kod učenja dijeli se na dvije vrste korisno znanje samo po sebi u tom smislu u toj podijeli mi imamo podjelu znanja na korisno, nekorisno i koje nije ni korisno ni nekorisno korisno znanje to je znanje Kur o Kur'anu o sunnetu o vjeri uopće i tako dalje znanje koje je nekorisno odnosno štetno navodi se primjer kao znanje sihra ma I oni uče ono što će im škoditi, štetiti, a neće im koristiti. Znači, to je štetno znanje samo po sebi. I imamo znanje od koje nema neka, neke ni koristi posebne, ani posebne štete, u tom slučaju bolje je ne tračiti vrijeme na takvo znanje i ukrenuti se ka korisnom znanju. To je jedna vrsta, jedna podjela znanja. Druga, druga podjela znanja po koristi za čovjeka je da je znanje korisno samo po sebi. Ali da li koristi tom čovjeku ili ne? Znači, uzmemo primjer da, je, da su Kur'an i Sunnet temeli korisnog znanja. I čovjek ih nauči. Ali je li to njemu koristilo ili nije? E, u tom smislu može biti korisno i nekorisno znanje. Primjer zato je primjer jevreja. Za koje Aladja kaže da je njihov primjer kao primjer natovarenog magarca koji ispod teških tomova knjiga jedva da može da diše, ali ništa mu ne koristi. Primjer onih koji kojima je dat teret te vrata da ga ponesu Allahove objave, Allahove knjige je kao primjer magarca koji nosi teške tomove knjiga a su velike knjige ovako veće od kao ovaj primjerak prevoda Kur'ana ili nešto veći znači on nosi, on teret ponese on jedva iz država, ali nema od toga koristi praktično i u tom smislu Ova dova poslanika, s.a.v., podrazumijeva dvoje. Kad kažemo molimo te za korisno znanje, znajući uputi nas na znanje koje će koristiti. Kolika je važnost ove dove? Vjerujte, najbolje znaju oni koji se upute u širijatske znanosti da ih izučavaju i tako dalje. More zaista ljudi koji izučavaju islam, izučavaju širijat, ali nema tu korisnog znanja. Sve su sveto priče govorila, rekla, kazala ovo ono pa ovako nako, ali korisnog znanja, sažetog znanja koje se temelilo na obljavi je vrlo malo. I zbog toga imamo danas situaciju da imamo puno nekakvih zvanja i na, i, i nekakvi ovaj radnika, intelektualni na polju slame i tako dalje i tako dalje, ali ništa konkretno. Zbog toga podrazumijeva da da ulož na onog čovjeka u puti da uči znanje pravo iz pravih izvora i drugo da to što nauči da mu koristi u životu da bude dokaz za njega a ne protiv njega a jedan od dokaza da to znanje koje je korisno samo po sebi može biti nekorisno za čovjeka i hadisu u kome je poslani sallallahu a.s. rekao Kur'an Kur je dokaz za ili protiv tebe znači Kur'an je primjer korisnog znanja temelj korisnog znanja izvor svakog znanja jel tako li nije A opet poslanik se srednom kaže dokaz je za ili protiv tebe. Znači, ako bude čovjek slijedio ga i ostalo radio po njemu, to je dokaz za njega. Ostavili ga iza sebe, za svojih leđa, to je dokaz protiv njega. Zbog toga opet imate na umu kad kažete, gospodaro, daj mi korisno znanje, znači da te uputi, da čitaš i izučavaš iz pravih korisnih izvora. To prvo. Drugo, da te uputi da to što si naučio bude korisno za tebe. I treće, što iz ovoga možemo razumjeti što je vrlo važno vraćo. Zar nije poslanih sallalahu alaihi wa sallam bio najučeniji čovjek uopće? Je li nije? A opet od Allaha moli i korisni znanje. I jedina stvar u Kur'anu, to je jedna od zanimljivosti kur'anskih, u kojoj je Allah Đalešanu našem poslaniku da traži dodatak i povećanje jeste znanje. Vako rabbi zidni ilma i reci o muhammede, gospodaru povećaj moje znanje. Jedina je stvar gdje je rečeno da traži još. I poslanik, salavahu, ar-evi veselem, molio ovdje. A on je najučenije bići, dolazim u sa najčišćijeg izvora i moli Allah Đalešanu za još. to je... Naše, odnosno poslanikova, sallallahu alaihi ve selleme, žijeći za znanjem koji je prenio i na shabe i kasnije ovaj, generacije uleme muslimana su to nosile sa svom, je iskazana u nekoliko, nekoliko naime načina i manifestovala se u puno stvari. Kada je recimo Džabraj alaihi selam sellem došao poslaniku, sallallahu alaihi ve selleme, i proučio mu Kur'an na jednom arapskom narječju, to se zove harf. Kada je završio, kaže poslanik sallalaha, da je još na jednom. Naime, još drugom, poveća još to dijela. Pa je proučio na drugom narjeću, arapskom. Kada je završio, poslanik je tražio još. I tako sve do sedam narjeća arapski. I to je trajalo sve do vremena Ebu Bekra, radijallahu anhu i kasnije u vrijeme omera tek Osman radijallahu anhu ljude je okupio oko jednog korešijskog narječa koje je bilo osnovno sve u tome i niz još primjera gdje je poslanik s.a.v. žudio žudio za znanje <hýk> dobro druga stvar koju je poslanik ve ovdje tražio alala obskrba prvete braćo skoro radeći na, na jednoj knjizi dijelovi imana, ima jedan dio imana koji se zove halal obskrba. I ja sam se iznenadio imam Bejhekija o svim dijelovima imana, vjerovanju Allaha u objave u Meleke, na pola lista. Ajet, hadisi, gotov. A o halal obskrbi pisao je na preko deset stranica. Ajete, hadise, izreke u Leme, Na preko deset stranica o halal obskrbi je pisao. Zašto? Zato što od halal i zavisi svaki tvoj badet bad. Allah neće primiti od, od ono što je nije u redu i ono što je na haram način stečeno i kako je to preneseno u hadisu poslanika sallallahu alaihi vselem, svako mjesto koje je izraste na haramu u atrije prečeo. Olema ovde spomeni dva značenja. Prvo značenje je da takvog do takvog čovjeka koji hrani se na haramu, Allah mu uskrati u Allah mu uskrati u potu, nema trepreči, znači radi će djela us za svog života da zasluži vatra. A drugo tumačenje je da malo dželešanu i ako bude i radio dobra djela, neće prihvatiti ta dobra djela i oni do vatra. Jer Allah dželešanu je tayyib, la yaqbul ila tayyib. Allahu džobar i prima samo ono što je dobro i lijepo. Dobro. Halal opskrbi, takođe pod halal opskrbi moramo se zapitati tri stvari. Ako imamo odgovor na tri pitanja u redu. Je. Ako nemamo odgovor na tri pitanja, problemi. Prvo pitanje, da li je to s čime mi radimo i čime prehranjujemo svoju porodicu halal samo po sebi? Jer ima stvari, ima, ima ovaj, a, poslova, ima a, tih materija u prirodi koji su haram same po sebi i Allah završano nam je zabranio da radimo s tim. Naprimjer, čovjek ako trguje alkoholom, bez obzira koliko pošten bio, ne može on reći sad ja ću biti pošten, nikog nisam zakinao, svakom sam svaku litru dao kap na vrijeme dosta i ostalo. Ne može. Bez obzira što je to u redu, nije u redu alkohol sam po sebi je zabranjeno trgovat s njim, raditi ga i slično. Prema tome sva obskrba koja je dobijena tim putem zabranjena je. Isto je i sa kamatom, isto je i sa krađom, isto i sa otimanjem, itd. itd. Kao što ima i blud, također spominje se, gatanje, I svaki vid prevara, prevara dolazi na, na, na drugom mjestu. Znači, samo po sebi, ako je taj posao koji radiš sam po sebi dozvoljen, prvo pitanje u redu. Staviš zakvačku, može. Drugo pitanje na koje treba odgovoriti. Način sticanja toga. Znači, može neka stvar biti u redu. Čovjek prodaje kiselu, vodu, Ali stekuju je ili prodaje je na nedozvoljen način. To je vid prevare. I ta obskrba stečena na takav način je haram. S tim što ovdje postoji razlika. U prvom slučaju sve stečeno je haram. Jer je bazirano na nedozvoljenoj materiji. A u ovom slučaju, što je pošteno za zaradio? Halali. A tamo gdje je postojala prevara i ovo? Harami. Jel razumijete to? Znači, stvari, recimo čovjek proizvodi sećen. U redu, je li ta materija dozvoljena? Jest. Nije problem nikakav. Sad ostaje pitanje načina tog rada. Materijal zasećaju da li je na dozvolin način došao, da li je pošteno stečen, da li je napravljen, da je ugu... i ostalo sve. Znači ako i to prođe, ostaje treće pitanje stečeni imetak u šta je potrošio. I to mora biti u halal potrošeno, jer kako poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče, na sudnjem danu neće se pomaknuti stopala roba dok ne odgovori na dva pitanja. Kako je stekao imetak i u šta je potrošio. Kaže u Lema, za svako dijelo čovjek ima po jedno pitanje. Šta je uradio? Osim za imetak, ima dva. Kako ga je stekao i u šta ga je potrošio? Na. Znači, iz ovog da rezimiramo drugog dijela, kad poslanik sa se Selem kaže, daj mi halal obskrbu, lijepu obskrbu, to ukazuje koliko je to važno, jer poslanik se Allah, onaj ga se Selem moli za to. Druga stvar, tih halal obskrbi zavisi i ostalih naših ibaditi jer kako stoji da je poslanik sallallahu aleyhi ve sellem rekao u hadisu thumma dakara rađulan jutilo sefar, aš'a se akbar je muddu i dejih ili sema, rabbi, ja rabbi, ma tamu haram, ma šabu haram, ma malbesu u harama, bil haram, fa ena ju sneđa čovjeka koji dugoputuje, koji je prašnjav, umoran, i je diže ruke ka nebu i govori ja rabbi, ja rabbi a hrana je haram Piče mu je haram odječe mu je haram, mu je haram još uvijek se hrani haramom pa kako će mu se odazvati kaže Olema ovaj čovjek u primjeru poslan, adi, o, poslanikovog Hadisa ispunio je sve adabe dovej da mu doba bude primljena putnika, putniku se doba prime umoran i to dugo putovanje znači još je Ovaj, preči da mu se dova doba primi diguje ruke prema nebu što je također jedan od adaba da se doba primi zatim spominja Allahova imena gospodaru gospodaru i to je također od adaba dobe da se primi ali poslanik veseleme, ne samo da je rekao da nije primjena nego u principu kako je moguće da mu bude primljena znači nema teoretske šanci da tako da bude primjena. bez obzira što sve drugo ispunjava jer mu je hrana haram, piće haram, odjeće haram, pa kako će mu se odazvati. Znači, kada je u pitanju to, treba voditi računa zbog tih svojih ibadita. I zbog toga bilježi imam Bukhari da je Bubekr radi Allah vanhu kada je njegov sluga, naime, nahranio ga tako, imali su dogovore određene, recimo sluga ide raditi pa dijele zaradu pola pola, I donio jedan dan hranu i kada je mu vekar fino pojel, pita ga, znaš li šta si jeo danas? Kaže, ne znam šta. Kaže, u džahilijetu sam još prije, znači primanja islama, jednom čovjeku gatao, a bio sam varalica, nisam znao gatiti. I tom čovjeku se ispunilo to što je on gatao, potrefio i čovjek ga je sreo sada, kada je već primio islam. I platio mu to što mu je gatao tada. I to sam ti kaže, donio sad. I Ebu Beker stavi prst u usta i povrati sve. Da ne bi u njemu ostalo nešto od toga što je haram. Ovdje nije uradio to zato što nije znao gatat. Nego zato što je gatao, a zarada zarađena na gatanju je haram. Kako to ja sam došlo u o muslimu. Bez znao, ne znao, zarada na je zabranila. I izbacio je to. I treće imamo amal mutaqabbal dobro dijelo koje će biti prihvaćeno kad olazi. To je najveća počast za jednog groba da mu njegov gospodar primi djelo koje uradio. Ma kako veliko bilo. Ma koliko se čovjek trudio. Ipak je najveća počast u svemu tome da mu dijelo bude prihvaćeno kod gospodara svjetova. Zbog toga je prineseno da bi Allah ibn Amara da je rekao kad bi znao sasigurno da mi Allah primio makar jednu sjeđu da ja bi poželio isto krena umriti. Jer Allah Allahu minal kaže Allah prihvata dijela od onih koji su zaista bogobojasni. Zbog toga kaže naša ulema da bi dijelo bilo prihvaćeno mora ispuniti tri uslova. Prvo je da bude čovjek musliman i vjernik i pravilno se misliči. Dači ako čovjek nije musliman, makoliko dobra djela činio za ljude, za ljudski rod, neće mu biti kod gospodara svijeta prihvaćeno. Jer Allah dželešanu prihvata samo od vjernika kao što je rekao inna yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah prihvata dobra djela samo od bogobojaznih, a nema bogobojaznog ako nema imana i islamskoprisa. Drugi uslov je da čovjek uradi dijelo samo radi Allaha Đulšanu. To znači da u njegovoj namjeri nema primjesa bilo čega drugog osim Allahovog zadovoljstva. E to je ono najtežej na čemu se prelamaju sve te stvari. I to je ono što je mučilo ljude iz prvih generacija ashaabe i ulemu i dan danas. Nije problem uraditi dijelo, problem je kako ga uraditi. I nije problem nikoliko je veliko djelo, problem je da li je kako je urađena. I toga ima puno stvari, recimo mi kažemo čovjek pogino u ratu šehi i dovo ono, Allah samo zna ko će biti uistinu pravo zaslužiti mjesto kod njega i uistinu zaslužiti ono što je pravo. Jer doći će kako poslanik sa malaha reka se lame reče, ljudi koji će imati dijela velika kao planine a onda će biti uništena i uprašenju pretvorena zato što nisu bili dovoljno iskreni u svemu tome i nisu dovoljno pazili na očuvanju tih dijela i treći uslov je da dijelo bude urađeno ispravno u skladu sa onim što je poslanik Sadolaho Regezelena propisao i uradio ako ne bude i prema tome tada neće biti prihvaćeno jer poslanik Sadolaho Regezelena jer ne jeste ko bude uradio neko djelo a nije propisano islamom to će biti odbijeno. O motrol. Da li ima neke veze među njima? Dači korisno znanje, Hala opskrba i rad, rad dobrih djela. Sve se vrti oko ovog trećeg. Nema dobrog dijela bez korisnog znanja. A to je dijelo. A ovaj drugi dio, mutakapel, govori ova druga dijela, resham tajib, jer neće biti prihvaćena ako obskrba ne bude halal. Znači, prvi dio dove vezani za ovaj amel, rad dobrog dijela, jer nema dobrog dijela bez znanja. A ovaj drugi dio obskrba da bude halal, nema, nema dobrog dijela prihvaćeno kod Allaha ako obskrba nije halal. Zato bolima Allah-u hada vršanoh, da nas obskrbi, korisnim znanim, halal obskrbom i dobri djelima. Wallahu ahram. Kul u kawlih hada. Ustakfirullahu sallalahu.